دغولي تو دې سجن کې هغه دڅوې جواب کی جواب کی چې غوډه وي اشدیدن فی الجاهلیت و اخبارن فی الاسلام ایو مره په جاهلیت کې ته ډیر بہادر وې نو اسلام کې بوزيله شو والله قسم په خدا یو منو نیقالن کون یودونا ال رسول الله لقد قاتلتهم قسم په خدا یو رسې دی وران کې ورسې بیاستا او دا بیا ستاسو چې څنګه تمال سمو جوار کو او مالرانه کی لک او تلته هم زبرې سه جام کوم څه وې پخپل اجنه زغری واغاستي پخپل اجنه تور واغاسته میدان جهاد ته ووت وې رقیو نزه سه پخپل نو بیا دې جاده قدرت وچه یی صاحب شو سید جنور مجاهد نورمال سه بیا رسل پوی شو چې ابو په خبرو کې څو ډېر یو لوی الله داгыз دې خبره تمایل کړل چې وکجب سره اگر ګدار خلک کلمه ګو یو کنه کلمه ما مېلې خو زه زکات او صرف چا نه انکار کړم به چې دوی چا نه ورکو زکات مونږ چا نه امیر المؤمنین له کوثر دعوی له ووت خو داغه نه ویلې چې کنه بالکل زکات هم نه مونږ خو ابو بکر سجادونو کو په کنه درته وې چې حسین جنو هو حسین جنو هو یزید سره jihad کړی کده نه کړې ها تاسو يزيد مسلمه والكافرين ها زيجو ستازي قاتلا بده بول تاقي كده چاقي ده ايجيد ابو سلمان اوتريشال قاتلا يزيد ابن معاويه رجلان هه مسلمان ده او دغه هر ځله چې مني یزي чыکم قانون نام پسې دی غان دغه چې غنجونو زده اپسیارانو ادمي قانون نام نو څو دا الله निजाम دی الله निजाम قانون نام د قران قراني निजाम صرف حسین اجازه پجه خبر راوته او سره چې دنه اعلان ز جامو کو چې ته فاسقي ستا هغه قانون چې کوم دې کنه چې کو ستا په دې بچي کې دی شریعت نه پس کول سخت شریعت، سخت شریعت. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په امام ابو حنیفه په دور یو سړی چې ګمډینو سره پیدا شو شریعت پر شریعت ما پس کولو د لپاره په ځمونه منصور عباس کنو منصور عباس کاپرو په مسلمانو مسلمانو او محدثانو ګوره حدیثونو ته خو امام ابو حنیفه اعلان کړی د دابس راته جهاد داوری چه دو شریعت محمدی مکمل طور سرن آفیس کولو پارا نو دروسانو نو دو کاترانو نو دو جنگ نهم نو دل تا دنن دل دیر کندنو دو دیر محمد یو عالم و آقا پاسی دره و دو دیر پخلاف بانی نو دیو سر جهات سده فرض ده پوشوی باہر دو کاترانو مرسو کی جنگی دره نو دل تا دی پاسی شریعت دو پارا دنن جنگی دره و ادار دیر سواب ده دا فتوه چا حسن بصری او دارنګ چې ګم جنو ሰیده میګیرا په دې لوګنو پازدری له وړاندې jihad کړو ګنو کړې اولی وجری ولی سیدام کړی دی ولی هغه هغه شر یم هغه چې ګننو د دہشت گردو اسلامی یو سړی اسلامي سچي نظام اسلامي لپاره دې را پازي یو سړی ګننو شروع کی نو دا نن سبا خو نظام نظاموند کفر ده. سنی خود دی او هغه مسلمانانو نه داوسنی مسلمانو خو چې ګننو خدای خبر شي دا سبا چې ولادي دا زمانی سره زمان نظر داده چې ننصفاده جیس باز باز شور حدیثی اون آغا یزید با دیر خیی و کن بایخا پیمان ولی صحابی زوی دیگنا او تابیر دیگنا خیر و کرونی خارنی سمالالزی نیول او کتوه چه اغا شراب شکل نظر اندار چه کنونو دروغ نویی او سلیم الحدیثی دروغ نویی الا ما شااللہ باز غبهی چه اغا پا خلق بای ابیشا گمان ببالکی خ خب بایر صورت دیه مسئله دلکه نظر رو پید مغنان فاز محمد سیبیو کتابی کتاب که یا فضایل جهاده نو پا آگا که چکا ننو یا خبر کرده خوزو نو نویم تاسو تا پویشوی بیهترین تحقیق پا آگا که تاسو بیاو گوره چه نیفاز و شریعت ده پارا جهاد ده سن شده پا دو عنوان که غلی کلی دی نیفاز و شریعت ده پارا جهاد ده بیهترین جهاده بیهترین جهاد او ابو بکر سره چاته جهاد کړو مسلم مسلمانه انصر مسلمهۃ الكذاب مسلمهۃ الكذاب کلمہ ویلک نه ویلا ها مونږ څه وګنه کوو روزا نیولہ کنه نیولہ څه دا چې محمد رسول الله توسی تاغه ز هغه باچې ز د دې ز باچې امتام کې غنبې ما بېام ته غنبې راضي خبر اګه څه کافرش تو ریح تلا صدی اولان دا بغاوت کڑیو آدارنگی چندین نصده اصوات این سی اولان بغاوت کڑیو ابو بکر طول اغا بغاوتو نمو چا کنا که تا ابو بکر هوندی رضی اللہ عنہو خالیفان نوی نعمر رضی اللہ عنہو چو خره هفر چیز منگا چه حالوی محمد رسول اللہ دا مرد نرستو ار طرف توا یہ باغیا انسر رابر تگو یو دو مزدیکی، و یو دو مزدیکی او برزای کی ients اذا اضاف ارتا اللہ چکم استقامأتوار کرو ، فسومین یا حب هم یا حب والو و اول <سؤال> این ای ای ای ساؤとو ، ابو بقر صدیقک و اے ای او دری ای ساؤ بیر 돼 یا اوشها عصران و منذ آتیط ۱ رات وین comun علی را جلانه، پنزم استغصو دے، معویر جلانهو دے، شپاگم استغصو عمر بن عبدالعزیز دے، نو فصوفیت اللہ بی قومن، یحبو هم و یحبو نه، نا، از زلتنا للمومن آجزنا للم کافرین، ما تاسویلو چید ابو بغر صحب دور خلافت کی نوراقبه اسلامی چو, چو ملو؟ دولسلہ کم ربعو آدر عمر صحب دور کی چلیلشتو توقع زید السحبا، ابو بکر صاحب چکن دینه خپل دور کې احادیث کې راځي کنه به ما خو بلې دا خو بلې دا بوکا استلا ابو بکر صاحب سیس دوا درې بوکی وشته او است چې روان دا ری په استلو کې زوفو ابي هرصه ماصيګه بوکا واخصلار او چې هغه چکن دینه سره پلاش کې بوکا کټه شوګهټه شدومره ابویسی چې حت تا کې شاته چاچا پر خلکو پرمالي جوړ کړو د تا تا یې سموږی رسول الله و دینه مطلب دا چې ابو بکر صاحب خلافت د خلافت به کمی او ځینبه دومره نه او د تر داخلي فشار بوم جوړ شي کنه داخلي د مسلمانانو دلته چاغه د مصیبت کيښوي دي باغيان دلته او هغه مرسه به ته میدان صفشي جهاد د پردانه هغه په وسات ورکي بیا اسما سه په څې سره واسيلت څوور څلور اوسو او بیا اځي سه بځل نړۍ په خپل مست کې څه کومه شيری په دې وا د اسلامي حکومت تا علي بیا چا کله خلافت چاته اوس پر وَاَيَّا نَجْعَلُ لَهُمْ شُلَّا كَمَرَبَا مِلَاغَ وَغَزَوْا او کافیران سره تعلقات شلو لیدی یقیناً د الله تعالی دله دا او د الله دله با غالیبي یا په مر سره غالیب دی یا په اسلامی او رحمت پایمو سره غالیب دی د نړۍ سرتوي کې غلبا د کنا دا معان ترا بس لله یحدل حسنیات مګي جزانو کوم له یو د دوو دغه نه دا ني کنا یا شاهادت دی ازره خلافت دی نو یا په شاهادت یا په خلافت الله اکبر فینحسب الله همو الغالیب دا د خدای دله دا غالیب بشي کنو نه سبا سبا نه بل سبا کی خلافت بر عزیز اسلامي حکومت کی ان شاء الله ول عزیز نو کنه برای ماتا سمس ویلو ا او یو zina کار لشي وسل دوري ور جن دې لا تا خوشکم بهما رافته فی دین الله خدا خو کو مہما چی دین الله غل سزا ورکول جن دې کنه نه ها چې نه ماکان الیا خدا خو په دین الملك په دین الملكه قارون وایند بچا کې له سزا نو وا معلومه غل غل سزا ورکول کوم څه دم او جن امر دین قائم او په من نفر شو کنه شو جن به څه کويږي جن به د خلافت اسلامي سره کنه سره نو زه سیاست کې کارنن دا 빈ځه چکمنه اقم سو د دې مروت موږ په پیمال کړه کنا کړه اي په پیمال کړه نو دا یو سړی و چې خالص ازما څخه کار نشته خالص را غوغ غوغ کو با خامہ پیدا کی غلا خو با یو سړی و چې محمد رسول الله نبي ترېقه د دنیا کې او د محمد رسول الله نبي ترين چې کوم دا دعوت شي پیش کړي دی اسلامي خدمت خدمت چ کړي دی دغه غلا کړي دشاب په یمارتي دنا بیا څنګه ماجينه نه به غلا شوې دا او صفان ابن اميه هغه صدر چې پټکړی وکړ نه आला دته څوک اریزاو وغوډه نه و دي چې اریزاو تا چې دنه ما ته اریزاو وانه کړه او ولاس کټ کې دغلم خزوغ لا کړي دا سړوغ لا صحابه کرامو په دور کې نو داتل هغه دور کې کېدل کان ووسوی نه کی غلاصه کډېر یو څړې اخرمان کی کنه دا قانون به پیخيږي دا وایي د مخنیوي لپاره قران څه وځګړي طاقت او د ري مضبوط قوت واجلی مللدون کو سلطان النصیرا مقام کرمه کی ته مرسم الله پکوخدو د دعا طریقا شه محمد صلی الله علیه وسلم د نه کی قایموولې ده تا مته کی د دعا د شوکې الله تعالی سره کی او باشي مضبوط سمزې مدینہ کې هجرت وکړه مدینہ منوره کې ول الله تعالی خلافت وبچی نبیاسو دا سلطان نشي شو زکه حافظ ابن کسيري کوي ان الله لا يذو بالسلطان ما لا يذو بالقران نو مرسي کول دي الله جل شنهو ته څه سره بچا سره چې څنګه کارونه کوي په قران سره دومره کار د دو قران په درس دومره کار نه کوي وایي درس کو غریب څنګه ملاسه به صرف دخلي بیان وکې کنا او ډاندا په ور سره نه کنا څه به نه نوبیا چې قران بیان شي او سره نه منو مار شاته چې ډبل ور کې منی کنا منی منی کنا منی نو دا اسلام په دې طریقه راغلی دی ښا وجل للملذون کا اول به حقایته ورانې کېدین ده ساده بو منه نيمنه الله تعالی کله کوی ته نو د پاسو دروولې ولي کوئی طور پاسود رو اللہ زور با جنوی ندا کوئی طور ولي دا پاسود روو دا پا زور رازی دا دین پا آسان پا خوشالی سرا پا سوال زنری سرا نرازی دا سورت دی یا ایو اللہ زین مسلمانو بیا قطع دمو اللہ دوستی قطعول دا کابیرانو سرا اے مومنانو منی سیا خلق لرا چی تخزو دین لکم چی نیو لے دا غنی دین لرا یا اخل استاسو دین پر ٹوک دو ٹوکو دو مسخرو دو پارا یادهی ساسو جن دو صدو پارا ٹوکو تقلو دو پارا ساسو نا چکم نینا قرآن هم یادهی پر صدو پارا سبال ٹوکی مسخری ہوئی که ایت تخذو یا شروع که ساسو پا جن بانجی وزوان ٹوکی ولائی بانگو بی یا ایت تخذو ایت تخذو گنی ساسو جن لرا ٹوکی و دارنگی چانه دا چوک دي چې تاسو په پدین طوری چوکې کوي مینا لږ نه تاسو کتاب ورکرې انګلي زبان دي ساس نو مسکی والکفر مزي کان دي اولیا اندوان شو اولیا ا دوسان مني سي واتق الله يرغد الله نه کتاب سګي مانوي دوسه دوسکی مکووي مونږ شي چوي سلطان ته ورکرې دي سو مطلب قران سره ودانډا نشتا کنه او دا قران او سنت کیسه به د دې خدمت به بچا بچای کنه خدایان بچای کنه دا مطلب دښنه دچنه قران نشینم دا دځله مرتبه او چت سولتان مرتبہ مت نه ما دا مطلب دا چې بچا لچې کوم حق قران ورکړي دې دې پرابې خدمت او نه په ملک او اگر سلطان دې دې نه دې چې د قران خزمان نکه حفاظن نکه دماز تشفیزو من کتاب اللہ باچه اللہ ورکه او باچه اللہ چه ده بارا ده قرآن خزمت بکه خلیفا بجوریگی ابو بگر سبوندی چه بکه ده ده قرآن نظام اسلامی حفاظت بکه نو کری بکه ده قرآن مقام کو ورکڑه ده یا خود خدمت پار ورکڑه ده ده قرآن کو دوسخاند پار نلی ورکڑه اقلی نلی دغه بندا د عمر شه کوله په نشي دچا کوله د اب حافظ نه څه خپل کول عمر غون دي کول دي راز الله عمر شه غون دي کوله او انزل الله الحديده قران نه قران قران موندل دغه اور سره اوس پر موندل کوي د سورې حدیث شوي وانزل الله جي قران نظام د قایمو لپاره اوس په موندل را کی باس شریدون خلاص شو دلیل نه دی ګوره دو صحابه کرام قول تبص نه وي عليكم بسنته وسونات الخلاقه راشدين دو ما څه قول تبا حديث وي حديث به وي ښا دو ما څه قول او که سته دا خلافت ضروري نه لیکنا تاسو ته غوګه غوګه دیږي چې خلافت ضروري نه وي چې امبره صلوا الله عليه جنازه څو ورځې یې ساره خښ شو دی نو سورې وشو حضرت پیغمبر صلی جنازه و سلم پیغمبر صاحب د جنازه ولې رستو ته صاحب کرام ولی ځکه لا خلیفه نو را شوې معلومه دا شو ده چې د مړي د خولو نام د صاحب کرام پرې د خلیفہ منتخب کول دا ډېر ضروری دی ځکه دا چې کمنو کله خلیفہ چې منتخب شو د خلافت څنډه رستو د محمد رسول الله صلی الله علیه محمد رسول الله صلی نو زګه فکر کتابونو دا لې کلیږي چې یو سړی خلیفہ منشی تر هغه واسه پېږل به نه کوي چې تورڅو ورچې سي بل خلیفہ نه چاکلې چې دا خلک چې کوم کاروبار غړوند نشي په داو طریقه دا غلا اسلام غراغلې په خلافت باندې راغلې دي پوه نشي زبا د الله لجن اوه منکم وای می صالحات لست خلافت به وللار کوم خلافت نه وهو الدين دي زور باولاواركم دين بألف با قائم كيشة خلافات الله أولاواركي نو خلافان بغير تنراجيه خلافان بغير تنراجيه دين نشرات لياه خلافان بغير تنراجيه ورد دقايات باني بسروكيه سورة جنول كراجيه نراجيه وعد الله اللذين آمنوا منكم واملوا ليستخلفنا في الأرض كما استخلفنا اللذين من قبلهم ولا يمكننا لهم دينهم اللذين تظارهم ځای ایمان نه مله صالحو دا د غسر راغی دا الله اکبر الله محمد رسول الله چې مسلمان شي تر نه لاسري ها هو کنه نو اوسړي کاپیل ته په خلیفه نه ټاکي مسلمانان بس په لمس به ټاکي اوسمن مسلمانان یو کاپيري یو لاس پرته دا چې څوک کاپيري لاس پرته اے مسلمانانو وزی مسلمان این وزی من بایا خلیفا جنشتا من ماتا بغیر امیر ما تا ميت دن جاہلیتا صول چه بغیر دا خلیفا نمارشو حدیث شی پیام دازموی ما تا ميت دن جاہلیتا دا کافران ماردی دیسوی داکہ حدیث نوی نمزما سر قلم کئی که دا حدیث نوی من ماتا بغیر امیرین ما تا ميت دن جاہلیتا دا حدیث تیکن نجایم اجزیوی اولی خلیفه نو تاکی طول مسلمانان دی خلیفه مسلمان نو تاکی کنا او گناه کار دیزه کنو تاکی کنا او کنا تصبرو که نه د خلافت تصور پا ما نه پا تاکشتا اولی ده خلافت پا اهمیت بانی موتا نو پوی جی ختر که چه تمنگ ده خلافت تاميه تو شووي چي دا دين پري خليفه بوري تادله ده نو تاهم کوشش كوليه ماهم كوليه ده دلبام كوليه خو چونكي منغه خلافت تر يو بيکار امر ويو خليفه منغه نايت ويو خليفه جو اسلام يو جزء ده يو ركن ده دغه په نملاسه کوشش کړي نه امی صاحب کوشش کړي نه امی صاحب کوشش کړي نه حاجي صاحب کوشش کړي او خالداري خلافت تاکل په مسلمانانو باندې فرض قتای او کړه ته وګوره اډان شر مقاصد وګوره شر مواقف اقای چې تاسو به چا امین امام تاکل مسلمانانو فرض وو فرض دی واجب دی او دین نه دین ټول مسلمانان چې څاکس پاتې دي شیطان مخرس از حق شیطان مخرس حق نه چې اخراس چیز الحمدللہ من خداوات مسلمانی کوو کنکو خلیفہ تا اکل پا مسلمانو بانی پرزده منگو طول مسلمانانی الحمدللہ نراشه چه دغل دلاز کٹ کول دا پارا یو خلیفہ کو اوٹا کن او دزانی دراجم کول دا پارا یو خلیفہ کو او یا قاتل قصص کول دا پارا یو خلیفہ کو او یا بداوی چی دا فرض ندی نو دین بسیر مون نعبارتی مونز بکو ک که چه تبدیل عبارت در یه مجموعات طول نایی. چا چه قاید با پدیکی وی عبادات با وی معاملات با وی اخلاقیات با وی و خودو دو کساز بایی پینزوار دا دی من در یه پینزوار دا پارا کوشش کول آقا چه پتس پوری موکو فالهی دی آقا دا پارا کوشش کول پا فرض دی آو مثل کلا فرض شو من دا فرض نا چه یو سڑه چکن دنسترگی یو فرض عملنا سترکی پٹی یاو تا پرز نوئی اگا تا زما پا اسطلاح کی دا فتح پا اسطلاح کی یو فرض تو پریدی اگا فاشق دے کافیرو تا نشوئے ری ہوکا نا تاریخ شکا نا او کا عقیدہ ندری کافیرون کا کافیر دے کنیے کولا سی چٹی فولا ظالمون اول فاشقون ده خلاص ده تاس نظر پیدا که دماغو کی, دماغ کی. سادسی نبانی پو کنه و دماغ بانی چه خالفت و اقل ده مسلمان ده پراسوره زد که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم که خلافت مهم نوه نصابه نو کرام سا بیاد ولی کهو ده بیاد مال از کس مکنه و گنا پارون خود ده دید پارو رمار سید تیونه و بیاد ابو بگ سیبسر را ولی کهو لا پیامبر سم لا خخ نده او ورز خلیفة رسول الله قد بایاتو ما تاسا بایاتو که لاس فار كي ولا اوه بل چاسا بایاتو کننن تاسرا كومه ابو بغض صحيف سرانو خلیفة شو کنن شو او بیا احلي سیم نکو لاش پاو مياشتی بعض روس اقام بایاتو کنن و بایات پرز دید امیر سرکنن جا پرز او کچو چه امیر المومنی سراء خلیفة المومن سراء بایات چنن او باغی سر از قتال حکم قرآن کهی کنه کهی فاین بقاتی حدا ما فقاتیلون قدید تبغیی حتا تفی اعلام للهی در سیاره ٹوکی ننی در در الله کتاب جه در الله کتاب چه چوی دا با منو گواری <تصفح> نه <نا> جی <تصفح> در ٹوکی مگر نی ایت تا حضور دین اکم حضور مولای با دین نر ٹوکی او دانگی لوبی مجود وائی دین چه چه من نو گواری قرآن چه زمون نو گواری اکا با کون ورز د قیامت کی په زمند الله سی زمند او د خدای د قران ناسب وی وقاله رسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران محذورا ورز د قیامت کی با په امري پخ بوي اي زم ما ربا اي زم ما ربا زم ما قوم چې کوم د نوستا قران شاته وزولې وستا ته قران باندې فیصله نه کولی نو دا څنګه سم بوي او قرآن و زمن گروان تلا سرطهی ال قرآن حجت الله کا او علی کا قرآن ستا در پراد دخلاصون لارده یاد تباکون لارده زمن گا استاس دعوت سره زاوو مسلمان ده او چې مسلمانانو مدداکه محکم چې قران من ته باندې کړی لاس کټکا د غل زانی رجم کا او فساق او فجار کو ته تاریخ چې کومه نوري لاس او فیک کټکا او زما سے مفسیدن دماغ د زما نه پناه کای نو دا ټول په سره راځي ته خلیفہ باندې راځي او خلیفه دسی بیساله لکه مست سچي ته او دا سه باندې او داسولې پاز دی او دی مزبغه دغه موقفه ده ځکه پاره دي کنه بازار خود به بچو په اړه نه ده چې موږ زموږ تارک صاحب هم سره نو دا واجب لري غیر شي دته حسن دې رہیږي و خان ک اګه بچا منل په منفرد دې چې کم بچا دین کار کوي نه اقامت الجن کوي او ک کم بچا چې اقامت الجن نکوي نو داغه ازل فرض دې اګه کټکول فرض دې مسلمانان باندې لازم دې پر جګدري کې بل اچ بچا وتا کی, کی. بیا واجب دې نه ده کم بچا چې یا کمزوري وي زمونږ چې کتابونه لکې یا باچا کمزوری ده تنفیذ شریعت نشی کولای شریعت نشی نافذ کولای دلته کمزمنه برهان دین مسلمان کوکنه چې شو مسلمانو مسلمان دی خو غریب چې دینو مجبورو د چا زورو د دنچا د تراد نه مجبورو نو نو دته پاکستان کې خپل موږ تاسو باندې سره اوال چې موږ کوشش وکړو تزمنګ خلېفه وي تر څه تبصره وایي تزمنګ څه خلېفه خو شریعت نه قانون د اسلام نه پېسکا ملک پاکستان کې که چې ته قوله غوښمنا مې دې اوس اوال د ټولنه مستوبزه بیا ته وکړم خا ته چې کل اغا ناطس کرو نا شریع نا انکار کرو نو بیا واجیب و پرز په پو منگو تاسبانی چکا با دری کو او بل با چکننو خلیقو او تاکو دا اغا اسلامی قوانین دیکن نا او دا اغا منگو نن سبا یو رسم جور کده درس قرام سده دا یو رسم ده ما درسو کسه با پا یار دیرس خشتا چکننو دا غا و با تا وزا د خیر خیرت ده د دې تصور کې نشته چې کارمن چې ټولې شو په دې باندې امال او درمد په پرسط ټول پکاډیو کنه دي چې کول پکاډیو کړ قرآن داخلي دې په راچی یا دې دې منی تبار رضوانو هو قرآن داخلي دې الله په دې هدایت په را دي امال درمد په را دي دا چې بس ولولا ثواب کنا ترو کې ختم کلا د زغرا په وبا سا او چې د نو شهر خلک چې ننلاره بازار کې سودي نظام کړو بازار کې چې کوم نو سره آرام پرې کړو او دته جمعه ته چلا راځي وایي ولای بازار چې وزي ها ادو الله جوړي نه جمعه به باندې بازار کې باندې خځې کور کې باندې په هر جزء کې په هر پرزا پرزا کې باندې دقه به کامل مسلمانې او د خلکو کې سلمکافه د دنیا او زې په مسلمانایي تو نائسو کی دانے جنم منو نیم نہ منی اڤا تو منو نبي باج کتاب وات کرن نہ دبا فما جزما يفر ذلك الا خجن في راس ويوم القيامتی يردو ميلا اشتلاس الله جي منو تاسو بچي الله جي من کا سئي نظام تاسو تا توفيق دا عمل بالقران راكي بس ويزان اي تو مينا صلواتي كلا چي تاسو آوازو کی منزتا يتغزو و زوان قاتل اگه پر تو کي کي ذالکہ دیاں نه قوم الله یا کیرو کما کړی قولوا یا اهل کتاب یې موږ زانو حالت کې من تاسو باندې غنې کوم چې دا خبره من چې مان روړې په الله باندې و ما پاکه کتاب چې نازل شوی دی باندې و ما چې دونه باندې ایمان دي چې موږ چې نازل شوی او تاسو اکثر پاجانی ali kitab راځي تاسو کافر دي اوس موږ کتاب ته کافر تا خنجر نه به او دا او کوي چې کا دګدګانا د سفي نمبر وې د بشړ توهینوکه چې یوګ د بشړ توهینوکه د فقوقي بشړ په معلوم دا بشړ کې څنګه کولای ککانو مې ده نه اشطره شافلینا اشطرہ د خندې امر کړی دی الله اوہی د دې ته چوب دام نشوي لري چې دا دا شی د شي نو ولې دی دا شی وایي کولا معلومه قول کو ته وایته اوس وکی دا الله صفت وی غانی کوي په وګماني تاسو نه بای الله صفت وی کوي و او ته باچینی د زړه وګونو خو و اوري قول ته وایې م موږ باندې پد زده وای خلخ قول خا په تا پد زده څه وای هر ونا د حکم خبر نه در کوم تاسو تاسو دې نه یو بدترین عمله مسوبدان په اي اني عذاب کی په جزاء کی ته خدای پلیزه من اغزول دی الله پنځه دفعات الله لګي یو دفعه ده لعنه دې لعنتی ولیدا hath پټکړه دې دغه زبانه هی غضب شه دې الله په دې باندې ولي غضب شه دې ځکه ضد نه نه دي دې مسلمان سره زيده کین لري ولي ولي زید آئیناد در مسلمان صلی اللہ. لگی تو نلر دراندید دران. حسن. و جالا من همون قیرات اتا گرزهولی آقا عقین اللہ پاک شادوگانا شادوگان ولی گرزهولی دی. شادوگان تو خکمونو کی حجی کولی سی با. خکمونو کی تا کولی؟ حجی کولی. والخنازیرا آگون اللہ خنزیران هم جور کری و خنزیران ولی جور کری جی سی با. خنزیران ول او نظام ده غیر الله تسار تتونو لعبات تاغوتی امو وعبتا پینزه دا فی اولا گولی وات تاغوتی اے خنزیرہ اے شادو اے مغزوبالیهی اے لعنتی کد مسلمان ساتسنگا مقابلت ہے سو دا فی اولا گیدی پینزه پینزه دا فی پر چا بانی اولا گیدی آلا پر انگریز باندی پر یہودی باندی پر ولائکہ شرمکان دا غلطه مرتبه کې بدترین حالت <سؤال> دی وا عبدلو شګه د اسم تفسیر سره غټ گمراهه <سؤال> ان سوای <سؤال> سبيل <سؤال> د سمیلار نه الله اکبر دا چې موږ انګریزی د پربایی نه دشي الله یو نه نه آله انګریزی ده دا کوم چې د مسلمانې پاجاما کې استاغه تنهسته نو دا غمرات دی سن دا وی وزا جو او کوم قالو امننا يقولون الحمد لله شكر على الإيمان شكر على الإسلام شكر على القرآن بالكفر وهم قد به داخل دا ظالم في كفر و اوزيان سادة معجزنا او دي منافق او دا ام باقا يهود منافقان مراد دي خواهد دلتا کلمان باهم او دخل قانون تباهم سوئل خبه غيره اغطا قرآن دا سيبات فيه ولا قولي چهار پنځه چا باندې پد یو لګولې دې د تمنزم کوي چې شي کوي مونزم کوي قانون تم خوي دې تنګا څو دغه پینځه پد والله انا بما يتمنى الله پوي تاسو باندې جوړ پټي زوي کې ځکه دې سخت چې ګنه دعوت او جنا پټون چې وتراکسیا مې و مبينه ډېر خلل د جوړنا یوسارو راجيب کي چليشمي گناه طرف تا گناه چي شرك دي كننه دي شركي اته ظلم زياتي طرف تا ظلم زياتي سي شي ظلم زياتي ها ماشي چې ګمنه غناه هنه دي كننه دي ويشار بالتي نور چې ګمنه پيزه حضور بالتي وي اكلي ومصوفت وي اكلي ومصوفت اته رشفطونه با فلکلي اوزان دم مسلمان وي زنده بثوي دايا تر چه په حق دي پیمانو چاده پارا دی اغا چاده پارا دی چی قالو آمن نا کنا چی چوک من زانتا مسلمانو یا خود پارا دی کنا نور چاده پارا لبی سما کانو یا ملون دیر بده اغا چی دیو کون که ولی چی دینو دینو نمنا کئی ولی نمنا کوای لولا یان حاهم ربانیو نوال احبار وې نه معنا چې دلاره هغه وله خلکو ولاخبارو ملانه جو جوزان ته پره سوې او دا غیر نه کوي جو چې نه ځان ته کوم سره هه څه کوي او دا غیر نه کوي د څه شنو معنا کو اقولي له اسم دا وو د ګناه خبرونه کله خبي کوي په شریعت په ټوکی کوي په قران په ټوکی کوي نه او وا اکلهم الصفط و داغید رشفن نتولی نمانکه وا او چن نمانکه لبی سماکان یسنرون دا کنت ساکتید دیو دي کارام دیر بدد دا کنت چوپناستی دیو پراکو شیش نکه دیو کارام دیر دا, دا, دي دا, دا عبد الله بن عباس وئی ما في القران آیه اشد توبیخا من ھذین آیاتی په قران کې د 10 آیات نشته چې مسلمانانو ته د دې زورونو ورکړي د دې آیات په شان تي عبد الله بن عباس وویل نه معنا کوي مانا کوي کنه وویل نه معنا کوي دغه خبرونه د او دې چې ګنه نو د دې بد رد اسلام پرې چې بد رد وي نه معنا کوي دا هغو منافقانو کباحت وځي يهودو چې داګل کباه شروع دي مقاله ته يهودو يا د الله مغلولا ويل به يهودو يا د الله ځکه دا لاشي ترلې مغلول ماره بند مطلب دا دی چې خدای هم ارزلی از بالله شوم شوي دی کیسه د چې واجب پیغمبر اسلام جي مدينه ته وکم دې ته نو په مسلمانانو څخه دې کې بوځو الله په خوږ باندې لقب خپل دغه باندې ما دې ولجد مدنی کی جکم خرج شد لا کافرون مشکرانو کړه دا ونه پلس باتاند جو جن خاو کنه زګا زمانی د اسلامانو لیکن ککل طیا مې زم مدینې تلاره جو د طیا مې زم سکنه شروع کړه نو څه چلو شو هغه باندې الله په کلهګه دینامه راتنګ دیوې چې مغلولا خدای لا سوټل شو علی یز بالله يد لها مغلولة او دا باما إلكانسي على الله فقير ونحن أغنية الله غلطي دين ترى لشيري بنكري شيري, شيري دي الله صنعنا هر بما قالوا لعنتيان شو بدي خبرك دي هوه لي رحماننن لری وتل <سؤال> چې سی یا ورکای مسخاو چندنو درګه سوراتونو به دړيو بدليږي بلکې لاسند الله وريدي ریکرین شو کو كيف یا شوغت کې سمجه خو هي ولا يزيد الناس کثيرا منهم خامخ بازیا ته جو ډیر خلکو نه جو ډیر خلکو ته پاره د جو نه څه شی بازیا کتاب چې نه پلوشه پتا د خدای ترامن توغیان او کفر او کله چې آیات راځي حد دیږي د کاپرو دی يهودي چې نه پسيخه زیاتی کی میچ نو د قران په وجا دغو تغیان او سرکشي خپسي زیاد شو خپسي زیاد شو ځکه قران کې مسلمان د پر رحمت او کنا او دغه شانده منافق او يهودي ته پارڅ شي نه شي آزاد نه دی ولی ها آزاد دی کنا دي ځکه کافر سړی منافق سړی د قران په سره خپسي چې ګمینو ګمرا کی تغیانن و کفران و هل کهینا بین همولادا و تماغر زولی دو جو پومنسکی یهودا و نصرا یا یهودا خفر پومنسکی هل اداوتا والبغضا دشمنی و چینا یا یا نو قیامتی دو قیامت پوری قلما او قدو هر کلی چه بل کری اولی نارن یاور مسلمانانو پا خلاب باندی خو مسلمانان خو چه مسلمانان وی کنن سی شوی مسلمانان خو چه مسلمانان وی کنن اغه مسلمانانو خلافت اسلامي کو موجود وکنه د جګړه د خلافت اسلامي دوره کولو لپاره کوشش وکي اطفاه الله دست نوبوت دی کی بسکټ مثال لروشتل چات کبل دا افغانستان تر وشتل الله پښتون دې نوبوت کړل کلم او قد نارل الحربيات فاه الله الله بداسي کی دا وره پښتو لبا مرچ کوشش کې داخله کوزمه یره فساد خوره و او پیسې باندې فساد خوره انجوسه و غره فساد خوره کې نه خوره ها او زه فساد خوره یی چې محمد رسول الله ذکر وکړي نادره کې فساد خوره قرآن ور وکړي قرآن حتی په چپړو کې لاندې چې کني نو او نه کېل چې مجسم قرآن هغه ورکه قرآن نه دا په دې ګوتان کې لاندې چې ګړي سندلو چې هغه پټ کړی دي او تو څنګه کی د نننه څنګه څنګه دا شي د قران دی اې انال الله او او برا په الله نوم چې کنا په شپه نو صاحب شوی او برا یریدونه د یرا دل د شطا ویا سر نه فساد والله لا یهدو مسخ خو د دې فساد د دې کول په کوشش څه پکاري کنه بهي دداغه د فساد د دې کول په نو جهاد نه به ترين بلالاري شده فزاته ختمول مولا که بلالاري بلالارو نشته امه ها قشته ده سرته الله اكبر والله الله دفل الله الناس بازون د باز لفسدت ما که جهاد سره ماده د دبان نخد نو په دنیا کې بندغه چې فساد خور شووي جهاد پر غري فساد امه ماش آم شو په دنیا کې کبیل فلم مسلمانان خپل کار نه درخه مسلمانان خپل کار دی خپل کار مسلمانان زریار یو لای کلمت الله د طاره جهاد دغه پری خود الله په غزه وخت کړ والله لوی خپل نصیریم ولو ان اهل الكتاب کی چې دالی کتاب ایمان وړوډه و وتقو د شیر نماز ساتلې و ما بدر کړه دیو نا غسیا توغونه ا داخل داخل کړه به دیو لرا جنته تجنیمتن ددګ کتاب الله دا مسالا اذان وکي د حرامو ذرب كون د مصيبتنا اذان ورکيو جن جن انسان اکه چر دای او د ری تورات انجیل دا کتاب چه چرولګل شه دربنا نو بوخې د پازنا دلان دل نه پازنا بارنه دلان نه نظر غني د پازنا حاكمان دلان نه شاګردان حاكمان ومورفي ګوریدان او شاګردان نو مورفي ټولو په مرسي رسیدل شي لن لبانی سې کتا دا الله کتاب ولر لاکلو الا می رستان څه سړی لاره او مې ريګه سړي یا نو دي مصیبت تیر کا چې لن دیوانی دی فائدې حاكمان ومندر کایو دان دی بمندر کایو با دې دینا ټول درمنان اډیر دی بس اوچی کای ایسا په پلیتې کې ختم شو اوس نو هی سات ا ظاهر ور کوي سستتا بیا هر کړي م سره اې پیرمبال فروسو ا چې راولې گلي شتا تا نه رقتا نه اګلوه 16 نو ادا دینه کې پیرمبری فرو دینه کا دینه رسول کې پیرمبری mulaqe gele ta na noda mulaqe pura ka pirambal ta aik baand ye noto na ta pura pirambari pura na ka nu mulaqe gele ya na masali uniki na ra mulaqe اللہ بچکی تعلیٰ خلقوں ویڈی ساتھی اللہ توفیق نورکی کافی رو تا اعلانوں کا باطل تا باطل ہوایا نئی کتاب آلو نئی پیس دین لیسے بیشنجی طرح اے چود روی تورات اے نسال آو چود روی انجیل ویڈا فیلی کتاب ہوتا ہوئی اندامہ کس چاہتا ہوئی اوہ آیا اے مومنانو نئی مومنان جسو پر جارنے کئی جنازم شہر ربنا نئی تاس و معمینان تی جاری نیکی قرآن و سنت جاری کرے تی قرآن و سنت اللہ حوال تی تاس و قرآن و سنت میں جاری کرے نی تاس و معمینان نئی از ایو امی و معمینانی و ویشکر سکھو اور سرلیمی شدی رف از دول دورانو کتی آگ و معمینان نی تی قرآن وی از دیاد بکیئی بیا آیات تی دیر بکیئی پڑی روکی دا اللہ کتاب آجنه رچنه ته ته د الله دی کتاب سبا ډیر کی سرکشی او کفر چته بیانې موږ ومنځ کېږه په کاغرهانو په بازار باندې یقینا نه کسان چې را مسله ومن را ته له حرمت بیان کړي حرمت آ کسان چې او دیانو په حقولاړو اسابینو په حقولاړو انا ساراو دا جنو چې منوړ په الله پر راخیر امالي او امریکاونه یې نشته په دينه باندې کمو مینان سودا د کتاب چلی نو غمو پهبینی دا یې راه یو په پرلهمره نه کې سابيون په پرلهمره نه کې تاکید غسه الله پدربني اسرائیلونه الګین موږ د امبیا وعده قدیوا چاوري راشي پیغمبر پالو کې باندې چی نو واری نو ما ته نو وعده راستیو په دې پیغمبر وبما چې نو له دنسه او چې د کتاب به اَقرَنَ مَلِ اسَائِلَ وَسَنَئِرَ رَسُولَن وَدَيَنَ اللهُ مابَيْنَ كِرُ وَذَمِتَنَ رَسُولَ چَدا بَ اَمَد گِرَاوَلَيْ کُلُهَ اَذَنَ دَ کَلَامُ شُس ناروا لَی چَارَ دَی تَپِنگَن بَ پاکَمو چِ خیال نِ وُن غَالی نَزَنَ دَی مَکَے تِرشَو دَتی فَرِیکَن کَذَبُو کَلَام کِ تِکرار دَی اَمَا قُسُرتِ بَقَوی کَ مَانہ کَریو کَذَبُو فَرِیکَن کَذَبُو فَرِیکَن وتطعنوا فريقان وتطعنوا فريقان کله کې دا لا په کتاب راغی او حق په وروسته بیان وکړو نو دوی اونې غل بعضی حق ته او بالته یې دروژنې وردروژن بالته یې نسقطه دروغولته بعضی حق پرسته قتل کانہ کامره فتنہ تون غم وحسب اللہ تکون فتنہ اغمان کو کی دی جنو وشي دی عذاب دئدا خلاف کو مته گمان کوي پرچراکم عمل دیو کو دا وری عذاب یا کینو عذاب ديشي اللہ تکونا نو اند په رکی ان تکونا فتنہ کنه وشي دی لا عذاب ا فتنہ پمانه و ځان ته کلام شوه اغمان کوي دا چې نه وای پدایم امتحان یقینا نه کی ترداشي په کله شي پدایم امتحان نه راځي احسبنا زه یتركوا یکولوا امنناهم لاحسن غومان کوي غلط چې دیو بغیر امتحان نه پیغریشي او بدر امتحان نه راځي یقینا پد امتحان راځي واحسبو الله تکونه کتنا تون اغمان کوي چې نه پران تهانو دی نو خپل امتحان راو ته فهم نو راندې شو او څنګه اکا السلام يهود چې اشاره لري مذاب ته بايو بیا میرا باندې او پر الله پدای محمد عبد الله راويګو مسلمان نو بیا کان شو راندا کنو شو ډیر دینا الله نيته کې پاجمانه تي یوه بیان د سټرامرو ته بیاځا و دا یو لمر کای ا دې ځان څلونکي پاکي کوفر کاهل کوچه الله مصیب مریم ده مشرک نه دي چې مشرک نه کوي خدای او تور نه مشرک نه او کوبر مشر چونکه حکم یوه نه کله کوبر دګرګی کله شر نه نفس کې کوبر لګل کو او پاکي د کې ذکر په مشکان دی کا اېلې مسی یابې ساي باندې کې کيده الله جره ما تاسو ده اې مسی ویل شان داري او چا چې شرک طاللا زرا نشل کولا نو آرامې په جنت اځایې زو ده انبه یو شرکان ويندا دي نو زار لبنه چاې شرک مودري وي کتاب شرک نو کړي تاټي کومر کاهل کوچه الله رحم دې درو دې یو الله دې زم مريم دې عيسا دوست انشتِ حاج روا، اسے حجت دھرکو رو بے دھر لانائے کیاو اکم انیشی دے دار خفر ناچوائی نو برسی کی کافرات دینا باب در ناکو در خضائی داری کتاب ذکر کئی یو خوی دین پر خدر ہے درین راندہ کانوشو درین کفر کئی الفاظ شرکوئی نو توبان اس کی اللہ کا ابخننگواری اللہ بخنگے دے میرا باند. نو مسیح ابل مریم منگر دا اللہ اصحاد ہے تیشو دن انبیاء پخوا ناغی مالی حو امو حضر دو رشترک امکیوہ دا اللہ کتاب لرا او دوارا که فارب ایتاام دا تاامیو لیرادو صورت انام که مندرازی لفت دا قیده دا چه صده تاامو خیلنو اگر گیڑه که بولسی منتیز چاہ گیڑه که بولی نو غیلاشا ڈا مانا شو یعنی بورو والا علاو کر دیده داستان صاف دی اور چی سوپ و اگدار در پل تعامنی کیا غز جی رکی بورو کر دیده آگ گلو نیش گو لینده بل پر ایسا اگدار شی مانا شای نا اللہ دے تعامنی دینو کیل را را را کیا غز اگد پل گیلی بانے نو پبل واسا قادر شی اللہ دے ذکر را دا تحجین دین د موسیکان ذلت به نه کی موسیق بے ایمان دور ذلیل دی دا هغه چا بندگی کی چدارو کې له کې بوللی هغه چا بندگی کی کی هغه خپل دې صفای نشي کولې په پرستار یو الله کوي د لغز تان ذکر او دا انګه سرته نام کې چې کله رز او طاجین کوي د موسیکین او په غیرت کې نل دې تان راي کیو اتا صدا آغا چاہا عبادت کوئی، ایچی آغا ڈوڑے کوئی، سورة اعنان کے سال رسم آیت کے قل اغیراللہ اتقضو علیان فاسر استمامات وراد، وَهُوَ يُطْعِمُوا وَلَا عِضَامُ اللہ خراج وَلْكَئِ مَفْلُقَاتِ لَا، اللہ لَتو خراج بیشو وَالْكُولَ، مُفْتَاج نَدَے، دلت اتامیان تا تحقیل لڑا رہو رہے، چرا ہم انگید اچھ اوز آغاز دیو دیو باندیوار نو دے چاکر مشکو کردی تو بنوکی اللہ تا اب اخنو نقواری دا اللہ نا اللہ بخنگی دا میرا بان ابن ورم مگر استار دا اللہ ترشیو دن پخان بیعالی مسلام پخانو بیعالی مسلم بیعالی مسلم بیعالی کروا امور درشتیوی وار او دوارا چکار بیتان او گرہ سرنگی بیعالی دلائل بیعال گرہ کمزا گا اختن من دلال کورا بیان کورا دا بیمان اولی اب دیا زیر مشکتا و بندگی کوئی بیدار لانا دعا گا جا چو واقدار ندی تاظر لرا ضرور زفا کورو ندنکی ما کہتیو که واقدار ندی در کل زان اده ایتیو که واقدار ندی استاسو مطبسران ندر زان واقدار دی یا ندر استاسو نوری داغتنون ندر کے اتا حریم اللباد کلی کےتر شاقا نقصان و رسیماتا الله او دین کې د هرشي په فارشي چون کې مسله هغه دي رضوی د عباد او اجل ذکر کوي او اسه مشکل ذکر کوي او هې کتابالو ځټه موږ دې دین کنا مناسب شي چی کے سوی کې لا ته ترجمه نه کوي دیوې ولې ځاتې خبرې جوړوي د بندنه فرای جوړوي حلال حراموي او حرام حلالوي حلال زنده امازه